Peça, e lhe será concedido. Livro dos Abraham X. Capítulo 11 Com a prática, você se tornará feliz, um criador deliberado. Quando você considera conscientemente a maneira como se sente, você se torna melhor e melhor no direcionamento da fonte de energia e você se torna um criador deliberado, disciplinado e feliz. Pratique, você será capaz de alcançar um controle de foco nessa energia criativa e, como hábil escultor, você sentirá prazer em moldar essa energia que cria mundos e direciona o empenho de sua criatividade individual. Quando você foca a energia criativa, há dois fatores a considerar, primeiro, a intensidade e velocidade da energia e, segundo, seu nível de permissão ou resistência. O primeiro fator está relacionado com a quantidade de tempo que você gasta considerando o seu desejo e em que nível você se torna específico. Em outras palavras, quando você espera por algo por um longo tempo sua convocação de poder é muito melhor do que se estivesse pensando sobre aquilo pela primeira vez no dia. Também, Quando você considera o que quer por algum tempo, tendo experienciado o contraste que ajudou a se tornar mais específico sobre desejo, seu desejo incita-se de uma maneira mais poderosa. Uma vez que o desejo alcançou aquele tipo de poder ou velocidade, é bem fácil para você sentir como se estivesse realizando o segundo fator, a parte permissiva ou de resistência da equação. Quando você está pensando sobre algo que você já vem querendo por um longo tempo e, nesse momento, você está percebendo que ainda não aconteceu, uma forte emoção negativa se apresenta em você, pois você está pensando em algo que tem uma forte energia, com a qual você não está alinhado vibracionalmente. No entanto, se você está pensando sobre algo que você vem querendo por um longo tempo e você está imaginando o que está acontecendo, então sua emoção é de antecipação ou impetuosidade. Assim, você pode dizer pela forma como se sente, que nesse momento você está em harmonia com seu desejo ou com ausência, esteja você permitindo ou resistindo a seu desejo, ou, ainda, impedindo ou retardando. Não é sobre controlar pensamentos, é sobre orientar pensamentos. Em sua sociedade altamente tecnológica, onde você tem acesso imediato a praticamente tudo que está acontecendo ao redor de seu planeta, você é bombardeado com pensamentos e ideias que, com o tempo, agem invasivamente em sua experiência pessoal. Assim, a ideia de controlar seus pensamentos quando há tantos outros pensamentos indo e vindo parece impossível. Parece normal dar atenção a qualquer coisa que está em sua frente. Não estamos encorajando-a a se esforçar para controlar seus pensamentos, ao invés disso, empenhe-se em orientá-los. E isso não é nem mesmo a respeito de orientar seus pensamentos, mas sobre atingir sentimentos, pois atingir a forma como você quer se sentir é uma maneira simples de manter seus pensamentos em alinhamento vibracional com o que você acredita que é bom. A lei da atração já está atraindo magneticamente e organizando seus pensamentos, então entender isso e trabalhar deliberadamente com a lei da atração é extremamente auxiliativo no empenho de guiar seus próprios pensamentos. Lembre-se, todas as vezes em que você dá atenção a um pensamento, aquele pensamento imediatamente é ativado em você e a lei da atração responde imediatamente, o que significa que outros pensamentos vibracionalmente harmônicos com o pensamento que você acabou de reativar, fazendo-se mais saliente, mais poderoso e mais atrativo. E como você continua se focalizando e o pensamento se expandido, esse pensamento mais poderoso que você acabou de ativar recebe a companhia de outros similares, e por aí vai. Quando você pratica um pensamento, ele se torna dominante. Quando você foca consistentemente em determinado tema, causando uma ativação vibratória consistente, esse pensamento se torna uma prática ou dominante. E uma vez que isso ocorra, as coisas que se harmonizam irão manifestar seu pensamento dominante ao seu redor. Da mesma forma, aquele pensamento anterior é convidado por outros pensamentos que se harmonizam, agora as coisas que se harmonizam com seu pensamento dominante começarão a mostrarem-se si, em sua experiência, artigos de revista, conversas com amigos, observações pessoais o processo da atração começará a se tornar muito aparente. Uma vez que sua atenção focada ativou suficientemente uma vibração dominante, as coisas desejadas ou não desejadas, começarão a acontecer desenhando o seu caminho em sua experiência pessoal. É a lei. Como se tornar um criador deliberado efetivamente? Lembre-se, antes que você possa efetivamente se beneficiar do ato de prestar atenção às suas emoções, você primeiro precisa aceitar que o bem-estar é o único fluxo que flui. Você pode permitir ou não permitir esse fluxo, mas quando permite, você fica bem, e quando você não o permite, você adoece. Em outras palavras, há apenas um fluxo de bem-estar, ao qual você permite ou resiste e você pode dizer isso pela forma como sente o que está fazendo. É esperado que você prospere, que se sinta bem. Você é bom, é amado, e o bem-estar está constantemente fluindo para você e, se você permiti-lo, ele se manifestará de todas as formas em sua experiência. Qualquer tema para o qual você esteja dando sua atenção, já está pulsando uma vibração de energia. E quando você mantém sua atenção sobre isso, você começa a vibrar como se esse tema vibrasse. A cada momento que você foca no tema, e a cada momento que emite a vibração, se torna mais fácil fazer isso da próxima vez, até que, com o tempo, você desenvolve um tipo de propensão vibratória. E, como a prática de qualquer coisa, vai ficando mais e mais fácil. E com foco bastante nesse pensamento e com a prática dessa vibração, você constrói o que você chama de crença. Uma crença é apenas uma vibração prática. Em outras palavras, uma vez que você tenha praticado um pensamento por tempo suficiente, começa a alcançar o âmago daquele pensamento, a lei da atração o levará facilmente para a vibração completa de sua crença. Assim, a lei da atração aceita aquela crença como seu ponto de atração e lhe traz coisas que se relacionam com aquela vibração. Então, como você tem experiência de vida que se harmoniza com aqueles pensamentos que estava considerando, você conclui sim, essa é a verdade. Embora seja curado chamar de verdade, preferimos chamar de atração, ou criação. Qualquer coisa para a qual você dê sua atenção, se tornará sua verdade. A lei da atração diz que isso é necessário. Sua vida, e a vida de todo mundo também, não é nada mais do que o reflexo da predominância de seus pensamentos. Não há exceção a isso. Você já tomou a decisão de dirigir seus pensamentos. Para ser o criador deliberado de sua própria experiência, você será aquele que decidir direcionar seus pensamentos, pois apenas quando você escolher deliberadamente a direção de seus pensamentos você poderá deliberadamente afetar seu próprio ponto de atração. Você não pode mais continuar discutindo, observando e acreditando em coisas da mesma forma que você sempre fez e fazer mudanças no seu ponto de atração como já mencionamos anteriormente, assim como não pode colocar sua estação de rádio no 630 e receber a transmissão da 101FM. Suas frequências vibracionais têm que se harmonizar. Cada emoção que você sente se relaciona com seu alinhamento ou desalinhamento com a energia de sua fonte. Suas emoções são seus indicadores da variação vibracional entre seu ser físico e seu ser interior, e quando você presta atenção a essas emoções e tenta focar em bons pensamentos que trazem os bons sentimentos, você está usando o seu sistema de orientação emocional da maneira como pretendia quando decidiu vir a esse corpo físico. Seu sistema de orientação emocional é a chave para ajudá-lo a entender o que seu conteúdo é. Portanto, exatamente qual é o seu ponto de atração atual? Distinguir entre o pensamento atual do que você quer e comparar com o pensamento da falta do que você quer, algumas vezes é difícil. Mas distinguir entre sua resposta emocional ao pensamento do que você deseja e a resposta emocional ao pensamento da falta do que você deseja, é bem mais fácil? Pois, quando você está completamente focado em seu desejo e sua vibração está emitindo o reflexo puro daquilo, você se sente maravilhoso. E quando o seu foco é sobre a falta do que você realmente quer, você se sente muito mal. Suas emoções sempre lhe permitem saber exatamente onde está seu ponto de atração, assim, prestando atenção às suas emoções e emitindo deliberadamente os pensamentos que afetam a forma como você se sente, você pode guiar-se conscientemente em direção à frequência vibratória que irá permitir o preenchimento.